פרק כ"ג "כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלועך, אם בעל נפש אתה. אל תתאב למטעמותיו, והוא לחם כזווים. אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל. התעיף עיניך בו, ואיננו. כי עשו יעשה לו כנפיים, כנשר יעוף השמים". אל תלחם את לחם רע עין, ואל תתאב למטעמותיו. כי כמו שער בנפשו, כן הוא. אכול ושתה, יאמר לך, ולבו בל עמך. פיתך אכלת, תכיאנה, ושיחת דבריך הנעימים. באוזניך סיל, אל תדבר, כי יבוז לשכל מלך. אל תסג גבול עולם, ובשדה יתומים, אל תבוא, כי גואלם חזק, הוא יריב את ריבם איתך. הביא על המוסר ליבך, ואוזניך לאמרי דעת. אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. אתה בשבט תכנו, ונפשו משאול תציל. בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני, ותעלוז נחיליותי, בדבר שפתיך מישרים. אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת אדוני כל היום. כי אם יש אחרית, ותקוותך לא תיכרת. שמע אתה וני וחכם, ואשר בדרך לבך. אל תהי ושובעי יין, בזוללי בשר למו. כי שובע וזולל יברש, וקרעים תלבישנומה. שמע לאביך זה ילדיך, ואל תבוז כי זקנה אמך. אמת כןה, ואל תמכור, חכמה ומוסר ובינה. גיל יגיל אבי צדיק, ויולד חכם ישמח בו. ישמח אביך ואמך, ותגל יולדתך. תנא וניהי ליבך לי. בעיניך דרכי תיצור נא. כי שוחה עמוקה זונה, ובער צרה נכריה. אף היא כחטף תארוב, ובוגדים באדם תוסיף. למי אוי, למי אבוי, למי מדיינים, למי שיח, למי פצעים חינם, למי חכלילות עיניים. למעכרים על היין, לבאים לחקור ממסך. אל תראה יין כי יתאדם, כי ייתן בכוס עינו, יתהלך במישרים. אחריתו כנחש ישח, וכצפעוני יפריש. עיניך יראו זרות, ולבך ידבר תפוחות. והיית כשוכב בלב ים, וכשוכב בראש חיבל. היכוני, בל חליתי. הלמוני, בל ידעתי. מתי אקיץ? אוסיף אבקשנו עוד.